«З мене підмоги не будеш мати. Хіба що зверю?» Він сів, поклав на коліна голову, довго думав. І знову він став ніби чужий. Їй хотілося щось діяти, аби від нього захиститися, хоч він, може, вже кудись забіг у розмислах, забувшись про неї. Ледве пересиливши себе, вона притулилася щокою до його мокрої від тяжкого ціпа сорочки. Тодосій був затишний з налитим тілом, та десь підсвідомо вона думала, «Навчи, Богородиці, що робити, не дай пропасти!» Тодосій ліг горлець горлиць, задивився на поприлизувану вітрами стріху. Надія вирішила сама його знайти, зосереджено торкнулася устами його уст і легко, покірно витягнулася біля нього». Через якийсь час у стодолі знов загупав ціп, забризкала по дощаних стінах вибита з колосся пшениця. Надія озираючись вийшла на обістя, нагнулася до землі за решетом і почала віяти. Тодосій народився на переломі двох віків. Був це вже шостий, при здоров'ї, злидень у сліпчуків. Одначе своєю появою веселив підтоптаному Юстимові надію на те, що аж тепер йому заживеться ліпше. Поцілувавши Катерину, спітніле чоло, він окинув немовля розчуреним поглядом і хрипло прорік. «У добру годину, синку!» Тихіше додав. «Написано тобі бути маєтним, бо прийшов до нас між двома віками. Може, це всім щось провіщає?» «Ану, злазьте з печі!» скомандував він принижклим підрядними дітям. «Щоб ви всі бачили і тихо пощіпували не тільки себе, але й малого». Вони, як коти, зіскакували додолу в довгих сорочках на випередки, прямуючи в куток за скринею, далі від батька, який схвильовано забігав по хаті. «Цілуйте маму в руку», – звелів Юстим теплим і приємним голосом. Катерина вдячно дивилася на них помутнілими від знесилля очима. Рот її засікся німим риданням. На груди ніби примостилося лунно-ласкаве літо. На очі враз рушили золоті полукіпки. Полукіпки йшли до хати рівними рядами, як черкеси на веселих вистояних конях. Вимахували кудлатами, мов дубові, верхи гичками і подзвонювали. «Щедрий вечір, святий вечір». Катерина пильніше приглянулася до горішних сніпків і мало не зойкнула. За них то показувалися, то ховалися дитячі голови. В одній вона признала Івана, що задушився в бочці, куди садовила, ідучи жати. А в другій – з роду слабовитого Мирона, якого Бог забрав до Прощі. А в третій – Михайла – цього щовном збила крига на Дністрі. Дивилася, дивилася на синів і знову знепритомніла. Минуло багато літ. На поправку сліпчукам не вигіднювалося. Юстим з Катериною запитливо позирали на свого найменшого, поки кожне зусібно не застановилося на тому, що прикмета їх не стосується, що, як Бог дасть, лишень то досі заживе веселіше. Хлопець день при дні чув – «Ти в нас щасливенький, дитино!» Слухав, звикся і повірив, що так має бути. Змалку навчився чекати, чекаючи терпіти. Ніяке лихо не могло його збентежити. Від тифу вимерли родичі. Тодосі й подався на копальні в Карпати. Півроку на баланді під землею. Потім возив сіль із солотвина, далі голодував, плекав в ошей, але ні на мить не сумнівався в прийдешньому. Оженившись, щорнів у полі. Дещо пристарав, перешив стріху на хаті. Але це було не те, що йому сидилося. Непомильно в мандрівці до нього благодать ще десь простувала вдалині. Тому-то досі не хотів дітей. Він мріяв про той час, коли вчепить колиску над повною скринею. Добровільно взяти на себе ярмо так само, як примусове, рано чи пізно доводить до бунту. Тяжка робота і забарні сподівання достатку виснажили Тодосія. Його все частіше сковувала байдужість. У такому стані одні пустилися б берега, почавши кочівне життя, інші перетворилися б на лежнів. А тудосій.